בעזרת השם יתבהח, ספר כוכבי אור, המשך, המשך. של אבני הברזל, מאות מ' עד סוף אבני הברזל, סיום של ספר כוכבי אור. אות מ' אחד מאנשי שלומנו לא היה רוצה ללך אל השלוש סעודות של רב נתן. כי מאור נתה היה רגיל לדבר עם אנשי שלומנו מראית שמיים. אך בשלוש סעודות לא היה רוצה, כי לא רצה להנהיג רבנות. פעם אחת בא האיש ענה למוהרנת, וראה כתב יד של מוהרנת, כי מוהרנת כתב חלומותיו, וכתב שפעם אחת חלם לו שבא רבנו זל אליו, והוכיח אותו על שמרחק אנשים מאיתו. אז אמר האיש, שמהיום בוודאי ישב מוהרנת בשלוש סעודות. מ"א פעם אחת נסע רב נחמן מטולצ'ין עם מוהרנת ז"ל בדרך, והוכיח אותו על שאין לומד. וכשבאו לאכסניה, לקח רב נחמן גמרא והתחיל ללמוד. אמר לו מוהרנת, זה נקרא למדן כעוס. הבעל שם טוב אמר שהוא בא לעולם לעקור את עניין הלמדן כעוס. ואמר אליו, אלא תלמד חומש, משניות, עין יעקב, שולחן ערוך, מדרש וכדומה, כל הדברים הקטנים. כי רב נחמן נתקרב למוארנת בן עשרים שנה, ולא היה אז בן תורה. ואם היה לומד גמרא, היה נשאר בלמדן ולא בצדיק. על כן הבין מוארנת כי אי אפשר שילמוד גמרא גם כן. על כן הרגיל אותו בדברים קטנים, ומזה נעשה גדול. ופעם אחת אמר מוארנת, אני גם כן רצוני להתפלל כוותיקין, אבל לא בבייזין למדן. כי חמיב היה רגיל להתפלל ותיקין, והיה מקצר בתפילה כדי לפגוע הנץ. מ"ב אמר מר ענת שאנשים כשירים היו אומרים שבין המצרים יש להם ירידה. מ"ג מר ענת אמר לאחד מאנשי שלומנו, בחנוני נא בזאת, אם יהיה לך ארבעים יום רצופים התבודדות, בוודאי יהיה לך שינוי לטובה. פעם אחת אמר לרבי שמואל מטפליק, הוא חושב שהוא כבר מסודר. אל תשכח שהמשנה אומרת כל שעסקו עם הנשים סורו רע. ורב אפרים חתנו שמע זאת ונכנס בליבו מאוד ללמוד קל וחומר בעצמו, שחמיו רב שמואל הנאל הוא זקן, והוא היה רך בשנים, כמה הוא צריך להיראה מזה, כי הוא גם כן היה עסקו בתכשיטי נשים. ופעם אחת מצאו לרב אפרים בן רב נפתלי הנאל בעיר קייב על היריד, כי מסחרו היה עם מרגליות. ועסק בהתבודדות, כי היה אז בלבו יראו תשובה במה הוא עוסק עתה, וכי זהו התכלית, וכי בשביל זה בא לעולם. והיה עומד בצד ובוכה. ושאל אותו אחד מאנשי שלומנו מפני מה בוכה? והשיב לו, אמר לו, וכי פה המקום לבכות, הולכין לבית המדרש ושם תבכה. וענה לו רב אפרים ענל, שרבנו הקדוש אמר שבמקום שמגיע לאדם יהיו רואי תשובה, צריך באותו המקום אפילו באמצע השוק להתבודד ולדבר דיבורים לפני השם ידבח. כי עד שילך לבית המדרש, ילכו ממנו יוראי תשובה. מ"ד מר נ"ד כשהיה בלמברג, נכנס לפרופסור הזה שרבנו הקדוש היה אצלו. והיה רוצה לשמוע איזה דיבור מרבנו הקדוש שהיה מדבר שמה. וענה לו שהוא אינו זוכר מהטרדה שיש לו כל היום. מזה יכולים ללמוד איך צריכים לחזור לשמוע דיבור מרבנו הקדוש. מ.ה. פעם אחת אמר מאורנד ז"ל, צדיק שהוא נפטר כצדיק, זהו דבר פלא. פעם אחת אמר, זקן לבן ועוד חסיד ברסלב? ופעם אחת בא מאורנד למשנה של עקביה בן מעללי לומר הסתכל וכולי, ונתלהב מאוד מאוד. ואמר בזה הלשון, מדוע רשב"י היה רשב"י כיוון שידע זאת? ומדוע הארי הקדוש היה הארי הקדוש כיוון שידע זאת? ומדוע בעל שם טוב היה בעל שם טוב כיוון שידע? ומדוע רבנו הקדוש היה רבנו הקדוש כיוון שידע זאת? ומדוע אני כמו שאני כיוון שאני יודע? ופעם אחת אמר מוארנת ז"ל, אכן האמת שהיה על הבעל שם טוב הקדוש ועל רבנו הקדוש זה אכן לא נמצא בי. אבל מכן של שקר אני נקי. ובגלל התנוצצות הלוקות שיש בי לכן תפילתי אחרת, לימודי אחרת, אכילתי אחרת, ודיבורים בני אדם אחרת. מ"ו פעם אחת סיפרו לפני מורנת זלמה שנוהגים החסידים שמניחין המשקה משכר שלהם תחת הכר שלהם. ובזמן שהם מקיצים משנתם, שואלים משיח עדיין לא בא? שותין משקה המשכר ומזה משתכרים וחוזרים לשנתם. כי הם אומרים שכל הזמן שהמשיח לא בא צריך לישן היצר הרע. כי בזמן השינה אי אפשר לחטוא. ואמר להם מוארנת ז"ל שזה אין עצה, אלא צריכים להניח תהילים מראשותיו, ובזמן שמקיץ מה... מהשינה, אם משיח לא בא, צריכים מחדש לצעוק ממעמקים מעומק הלב, לומר תהילים. מ"ז מ"ח רבי מאיר מטפליק היה מגדולי מקורבי מוהרנת ז"ל, והיה דרכו לקבוא לפני מוהרנת ז"ל שהעבודה אינו מתנהגת אצלו כסדר. והוא היה מחזק אותו. פעם אחת בא לפניו ואמר לו שזה איזה זמן שהעבודה מתנהגת אצלו כסדר. אמר לו מוהרנת בזה הלשון: אני לא יודע, אולי לך טוב, אבל אני יודע שכל הזמן שמשיח עוד לא בא צריך לאחוז כל הזמן בלעמול ולעמול. ואמר מוארנת ז"ל, מפני מה זכיתי, שלעת זקנתי הולך לי עבודה כסדר, מפני שהיה לי בימי נעורה התבודדות הרבה. מוארנת ז"ל היה לו ברכה מרבנו ז"ל, אשר בעת שמניח את עצמו לישון, יישן תכף. פעם אחת סיפרו לפני מוארנת על מפורסם אחד שמתפלל בחשאי. ונתרגש מוארנת ואמר, הם מדמין עצמם לרבנו הקדוש, נתקיים אצלו שמן בחשאי, כמבואה בתורה כ"א. ואמר בזה הלשון, שהם יתייגעו כמו שאיני מתייגע בתפילה. פעם אחת אמר מוהרנדזה לפני אנשי שלומנו את התורה ט"ו של אור הגנוז, המתחיל בזה הלשון, מי שרוצה לטרום טעם אור הגנוז וכולי צריך לעסוק בבחינת משפט שהוא התבודדות. וכשסיים התורה והלכו קצת אנשים ונשארו רק אנשי שלומנו, ענה ואמר להם שהפירוש של התורה הוא כך, מי שרוצה ליטום אור רבנו הקדוש, שהוא אור הגנוז, ירבה בהתבודדות. מ"ט זוגתו של מוארנת הלכה לעולמה בזמן שהיה גיוס צעירים יהודים לצבא הצאר הרוסי. נקטרים. הוא מתה מחמת הצער הנ"ל, ואמר על זה מוארנת שצריכים לבכות על זה כמו על הגזירה הנ"ל. רבי יצחק בנו של מוארנת ז"ל היה אביו מסיאו לצ'רקס, ולאחר החתונה הייתה זוגתו ממאן אותו. וחותנו אוהבו מאוד, ולא רצה להניחו. וחשב בדעתו שעכשיו היא קטנה ואין לה שכל שלם, ומחמת זה ממאנת בו. ואם ישעה שנה או יותר, יהיה לדעת יותר, אפשר שתרצה. ובא מוארנת ז"ל ואמר למחותנו הנ"ל, שיבחור לו מה שיוצא. או שידעו עמה, ואם לאו יהיה גט. והוא ענה לו כנ"ל, שימתין איזה שנים עד שתתגדל, ויהיה לה שכל יותר. כי גט לא רצה חותנו, כי אהב אותו מאוד. ולדור עמו היא לא רצתה. וכשרעם רענת ז"ל שאין שום עצה, ויצא לחוץ, ואחז בשערות ראשו וצעק בקול גדול: גוועלד, הוא רוצח את בני. עד שנתאספו כמה אנשים והכניסו עצמם שיהיה גט. ופעם אחת היה מעשה שרב נתן היה לו אח ושמו ליבוש, והיה לו מעט זמן קטטה זוגתו ופירש ממנה. ואחר כך חזרה ונתפתת ונתרצתה ונעשה שלום עימה. ואמר אז מוהרנד ז"ל שזה שחזר ונעשה שלום עימה, זה נעשה בכוח הצדיק האמת שיש לו כוח להפוך משמד לרצון. ופעם אחת בימי מוהרנד ז"ל היה אחד שנשא אישה רעה אפילו לאחרים. ולאחר הנישואין נודע לו ולא ידע מה לעשות כי הקנית אותו מאוד. ושאל למוהרנד ז"ל מה לעשות. והשיב לו עצה שהתפלל חצי שנה שלמה על זה, וכל יום, שעה מיוחד, דהיינו שתהיה להלן טוב אליו, ולא כל כך רע וכולי. נ. פעם אחת אמר מוארנת, איך אפשר שיהיה עולם הזה כשיש תאווה ידועה בעולם? נ. פעם אחת אמר אחד למוארנת, אומרים עליכם שאתם אומרים שיענישו בגלל שלא היה ברסלב וחסיד. ויאמר אליו, איני אומר כן. אלא שילקו על הפגמים. אם תראה פגמיך הגדולים ותבין, אם היית ברסלב וחסיד, לא היה לך הפגמים האלה. נ"ב הלכות מתנה הלכה ד' ועצה יעקב, נאמרה בשבת בבוקר, אחר שנטל לדב לאכול שחרית, התחיל לומר עד שכמעט נעשה ערב וכמעט שלא אכלו סעודה שלישית. נ"ג פעם אחת בא מכתב למוהרנת מבנו רב יצחק ז"ל והתנצל לפניו כי בעת שהולך להתבודד, אין הוא יכול לפתוח את פיו, ומפני זה קשה לו מאוד להתבודד. והשיב לו מוהרנד שזה היה גם כן אצל דוד המלך עליו השלום, שבעת שהלך להתבודד נסתם פיו, ולא היה יכול להתבודד ולפרש את ליבו לפני השם ידבח. אבל דוד המלך עליו השלום היה חכם מאוד בעבודת השם ידבח, ולא הלך משם ויושב את עצמו שם והתענח מאוד מעומק הלב. וצעק להשם ידבח על זה, מה שליבו ופיו סתום. עד שירחם עליו השם יתברך ועזרו שפתח את פיו ודיבר בהתעוררות גדול מאוד לפני השם יתברך. וזה מורמז בפסוק שכתוב שם וישב דוד לפני השם. היינו מה שכתוב לפני השם, דהיינו בעת שהלך להתבודד, בזה המקום יושב את עצמו. רב משה ברסלבר אמר שיותר טוב לדיבורים של מוארנת שלאחר הבדלה. ורב פנחס יהושע היה אומר שיותר טוב לדיבורים של שלוש סעודות. נ"ד רב נתן לייבלי רובנס היה נכנס בכל יום אל בית מוהרנת ז"ל, וסיפר שמעונת לא היה מדבר בכל יום דיבורי יראה, אלא שאם היה מדבר פעם אחת דיבורי יראה, כבר קיבלתי לתמיד. נ"ה פעם אחת אמר מוהרנת תועבת השם קול גבל לב, ודחק כתיבת קול אפילו בתורה ותפילה. נ"ו בעת המחלוקת אמר מוהרנת לאנשי שלומנו כל זה מפני שאינכם אנשים כשרים כראוי. אמרו לו, על כל פנים, אנו רוצים לאחוז ברבנו ז"ל. אמר להם, מוארנט, אתם כמו שאתם, ועדיין אתם רוצים להיאחז ברבה כזה? לכן עובר עליכם מה שעובר. ז"ז בעת שהיה מוארנט יתום אחרי אמו, שאל את רבנו ז"ל במה יוכל לעשות טובה לאמו. והשיב לו, תברך אשר יצר ברצינות, בכוונה. וכיוון למחשבתו שצריך לעשות ברכת אשר יצאה. נ"ח פעם אחת בא רב נחמן מטולצ'ין אל מוענת בעלייתו וראה שהוא כותב ולא רצה לבלבל אותו. אחר כך ראה את המכתב של התפילה למה פנחת תסתיר שהיה מלא דמעות. נ"ט אחד מאנשי שלומנו שהיה סוחר ונסע עם סחורה ובדרך נפל גשם. ופרס האיש ירייה אוהל וישב ללמוד. ובין כך עבר מוארנת ז"ל וקרא אותו. אחר כך סיפר מוארנת שראה שהאיש נהנה מאוד מהגשם, שעל כך יכול לעבוד את השם יתברך, כי בוודאי אי אפשר עתה לסחור. ס. מוארנת היה אומר, מלחמת גוג ומגוג אינו נזכר במגילת סתרים, משמע שיהיה פיקורסות בעולם, וזה יהיה ניסיון שלנו ושל משיח. ס.א. פעם אחת שלח רב אחד לרב נתנאל טפליקר, שלא ייתן למוארנת להתאכסן אצלו כשיבוא לטפליק. והשיב לו, זה אי אפשר, שמוארנת אין לו שום מקום להתאכסן, כי אם אצלי. ומה שהרב מפחיד אותי, מה אוכל לעשות? וכן היה, ורב נתנאל ירה שמה ישמע מוארנת מן המכתב הנ"ל. על כן שלח מכתב למוארנת ז"ל, שאינו שומע את דברי הרב הנ"ל כלל. ואחר כך שבאה מאורנת לטפליק, להתאכסן ניתכנ... בבית רב נתנאל בכבוד גדול. ועשה סעודה גדולה עבורו, וביתו נזדרזה ועשתה תגליך, כמין מאכל בצק מטוגן, לכבוד מאורנת. אחר כך ראה מאורנת שיש לרב נתנאל קצת גדלות. אמר לו מאורנת, אולי אתה חושב שבלעדיך לא היה לי אכסניה? אני בלעדיך אסתדר, אתה בלעדיי לא. אחר כך שמע הרב ענה לדבר הזה, ואמר שבשביל הדבר הזה לא יהיה לה בנים לבת רבנתנאל. ותומר, מה אני יכולה לעשות? אחר כך אמר מוענת לרב נתנאל, עתה פתח הרב את פי להתפלל עליה להשם נדבך. ונפקדה בבן זכר. ורב נתנאל היה מקורב לרבנו ז"ל. פעם אחת נתן לרבנו ז"ל עשרה אדומים, ושיבח אותו רבנו ז"ל, ואמר שמעולם לא היה לו כמו כן. ואמר שהוא אוהב את הארנדליך של רב נתנאל פני שהיה קמצן גדול וזה היה אצלו מסירות נפש לחוף את יצרו. פעם אחת הבטיח ליתן למוארנת 12 רובל כסף על בניין הקלויז ונתן לו מתחילה 3 רובל כסף ואחר כך נתן לו עוד הפעם 3 רובל כסף עד שנתן הכל בכמה פעמים. וכשנכלא רב נתנאל בא אצלו רב נתן אמר לו רב נתנאל רב נתן קיימו בי הגמרא יאיב ליד וכולי אמר לו מאורנת, לא כל אדם יכול לעשות את הדבר הזה. אמר לו רבי נתנאל, אני מאמין שאתם יכולים לעשות זאת. אמר לו מאורנת, לא בכל אדם יכולים לעשות את הדבר הזה. אחר כך הלך מאיתו מאורנת, והלך דרך המטבח. ויאמר לביתו של רבי נתנאל, אם ייתן רבי נתנאל את הצדקה יותר מכפי יכולתו, אפשר שיחיה עוד. אמרה לו, אלך ואומר זאת לאבי. אמר לה מוהרנת, אני רוצה שהוא יתאמץ מעצמו. ופעם אחת היה מוהרנת ביחד עם הרב הנאל, ודיבר הרב הנאל מהקמצנות של רב נתנאל. וסיפר שפוסק אחד לא נפסקה לחק כמותו מפני שהיה קמצן. וזה הדבר היה בסוד ליחידי הדורות. ונענה הרב נתן בראשו כאילו יודע. וכפף הרב הנאל לראשו למוהרנת שיאמר לו, ואמר לו, ונתפעל הרב הנ"ל ואמר למוארנת הלו בוודאי הייתם צריכים ללך בבגדי משי והשיב לו מוארנת זאת גם כן חייב רב נתנאל ס"ב תורה אחת מצאה מוארנת אחר הדפסה הראשונה בסגנון אחר לא כמו שנתפס בהדפסה הראשונה ונראה לו מה שמצא אחר כך ועל כן כשהדפיס הסיפורי מעשיות ואחר כך הדפיס את התורה א' אצל הסיפורי מעשיות ואחר כך הדפיס אותה בלמברג כמו שנדפס עכשיו. רב אחד היה לו קנאה על רבנו על שהמגד מתיר בצנוסע אליו. והיה רגיל לשלוח אנשים למגד ודיברו מלשינות על רבנו והלך המגד אצל חותנו רבי יצחק, שהיה מקורב לרבנו ז"ל. ושאל אותו אם יש לו כתבים מרבנו ז"ל. והראה לו התורה ב' אמור אל הכהנים. ונתפעל המגד מאוד ואמר, מה אומר על התורה שהוא זוהר, הם גבוהים מזוהר. הם תיקונים, הם גבוהים מתיקונים, וביזה מאוד המלשינים הנ"ל. אחד שאל למוענת, מי גדול, הקטן שמקורב לצדיק, או הגדול שאינו מקורב? אמר לו, הלוא בימי משה רבנו עליו השלום, אם היה אחד עושה דבר גדול למשכן, ולא הביאו למשה רבנו, בוודאי לא היה שום חשיבות כלל. אבל מי שעשה דבר קטן והביאו אל משה, בוודאי היה חשוב מאוד. ואמר אז התורה ב' הנ"ל שדי כמשה יוכל לעילה שיפה בשיפה סג. פעם אחת סיפרו למוארנת שרב נפתלי הוא כעסן. ואמר מוארנת לא ידעתי שהוא גדול כל כך שעל כל אלה הוא רב נפתלי שהבעל דבר אינו יכול להפילו על ידי כעס. ופעם אחת היום מספרים איזה אנשים זה על זה ושאל אחד את השני מפני מה עשה השם יתברך את גזרות הנקטרין פה ברוסיה בשלמה בקירה היה העונש הזה מפני שקראו את ספרי התולדות ז"ל. בישיב השני אפשר מפני שקראו את ספרי בנחמן מברסלב. רב נפתלי סיפר מזה ואמר מפני שהעולם היו חולקים על הארי הקדוש נגזרה על העולם גזירת ת"ח. ומפני שהיו מתנגדים על הבעל שם טוב ז"ל נגזר על העולם גזירת גנטי שהיה אחר פטירת הבעל שם טוב בשנת תף קוף חף. ובשביל שהיה התנגדות על רבנו ז"ל, נגזרה לעולם גזירת הנקטרין. וכל הגזירות עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ופעם אחת, סיפר רבנו ז"ל, ראיתי בעולם העליון שמתפלל אחד איזה תפילה וכולי, ושיבח מאוד את התפילה. גיליתי את פניו וראיתי שזה רב נפתלי שלי. ופעם אחת היה מעשה בעת הנקטרין שהדרך היה אפילו מי שהיה לו בילט חירות, תעודת שחרור. היום מחפשים ולוקחים הבילט וקוראים אותו ומעלילים שאין לו בילט כדי לקח אותו לאיש חיל. והיה אחד שהזכיר את בנו שיהיה אצל רב נפתלי ופעם אחת באו אצל רב נפתלי ומצאו את הבחור ושאלו בילט. וירא אביו שיקראו הבילט על כן עשה קולות עד שהתקבצו כל העיר ואז לא ירה עוד מלהראות הבילט כי כולם יהיו עדים. נפתלי התפלל להזמינך וירא האיש הנ"ל כשרבי נפתלי לא הקפיד על שבלבלו מתפילתו ובשעת הסעודה ביקש ממנו שימחל לו. רבי נפתלי השיב לו שאין לו יודע מכל המעשה כי תפילתו הייתה בהתפשטות הגשמיות עד שהרעש מכל העיר שהיה בביתו והוא לא שמע כלל. ס"ד פעם משעת דוחקו של מוארנת היה שהגיע היריד האחרון של ערב פסח ועוד לא היו לו צורכי פסח. ובכן בהשכמה יום זה, עוד קודם התפילה, התחילה זוגתו די של עליה שלום להתאונן לפניו על זה בהצעות טענותיה הנשמעות לא מדאיבים את נפשו כל כך. עד שעל זה העיד ואמר אחר כך לפני אנשי שלומנו, אוי, לימדה אותי פרק במערה שחורה. ובכל זאת, כשהגיע זמן התפילה, חיזק את עצמו בכל מיני התחזקות, בכל עוז ותעצומות, באמונה וביטחון לדבק את עצמו בהשם ידבך. והתפלל תפילתו עד שאחר התפילה העיד רב נחמן טוצ'ינר עליו שראה אותו בפנים צהובות ושמחים כמו שנתמלך עשרונו. וכן ביום זה היה יום הדה שוקה בברסלב, שדרך אנשי רדיד תמוך לברסלב היא לבוא לשם על היריד. הוא בא אליו שניים ושלושה אנשים מאנשי שלומנו ונתנו לו סכום הגון ולהתמלך עשרונו מכל וכל. בשעה שנתנו לו אמר רב נחמן הנ"ל שלא ראה בפניו שום שינוי של שמחה יתרה בשביל שעוד קודם שבא הוא היה מלא בביטחון חזק בהתמלות החסרון כמונח בכיסאו. אך אנשים אלו זכו להיות השלוחים למצווה רבה זו. בתולשין היה אחד, רבי אויזנר, שזכה לשבות שבת אחת אצל רבנו ז"ל, והוא היה גם מעט מלומד בשפה רוסית וחשוב גם אצל שרים. ובכן היה מנכבדי העיר בעל דיה ודבריו נשמעים. ועל פיו נתמנה רבי יצחק בן מוארנד ז"ל למנהל באפסט, דואר, בטולצ'ין. אחר כך שנדבר על המחלוקת על אנשי שלומנו, ולמתנגדים מותר לעשות לאנשי שלומנו כל מה שליבם חפץ, וכל מי שלא קילל את מוארנד סימן שהוא גם כן ברסלב מותר לקפח פרנסתו, ובכן החלו המתנגדים לדבר על לב רבי יוסף הנעל שיקפח גם את פרנסת רבי יצחק הנעל שהוא נוסע לאביו לברסלב. והרבי יוסף הנ"ל דחה אותם בזה, וכי בשביל שנוסעו לברסלב לאביו, וראות שהוא ברסלבר, אין מזה ראייה. הוא סתם נוסע לכבוד אליו, והמתנגדים הוכרחו לקבל דבריו. אמנם כשהגיע הזמן לנסוע לאומן על ראש השנה, אז היה באמת רבי יצחק הנ"ל במצוקה, ואם ניסע לשמה, אז יהיה הוכחה גדולה שהוא ברסלבר. ובכן הקדים לנסוע לאביו מוענת ז"ל, לשאול את פיו מה יעשה עכשיו, על זה. אמר לו לאביו שנשיאה לאומן על ראש השנה זה עולה על הכל ומחויבים זאת לקיים במסירות נפש. הוא מובן שלא השגיח על שום דבר ועל ראש השנה נשא לאומן. עבר ראש השנה הבין רבי יצחק הנ"ל שלחזור לביתו אי אפשר לו, הלא עכשיו בוודאי הוא מחוסר פרנסה. ואשתו השנייה גם כן הייתה מצד המתנגדים. שעליה אמר מוארנת אילו לא היה כבר מגורש עם אישה ראשונה היה מצווה עליו לגרשה. ועכשיו עוד לה לא טענה נשמעת פרנסה. אם כן עליו להיות נע ונד בין אנשי שלומנו ולהיות פרוש מעסקי העולם הזה לגמרי. רק זאת לא ידע לאן יעשה דרכו ראשונה. ובכן בא לאביב זל לשפוך לפניו את מהירות לבבו. ולבסוף שאל אותו לאיזה מקום לנסוע בזו הרגע. מרנת זל וגודל חוכמתו וצדקתו הבין אחרת, ואמר לו אדרבה. שוב לביתך לתודשין וישר לביתך. ואשתך כי תפעור פיה בטענותיה וצעקותיה, אתה לא תענה דבר, אך תשתוק. וכשתפריע לך מאיזה עסק שתעסוק בביתך, אל תפחד ממנה ולעזוב את העסק. תאמר לה בעזות שאתה בעל הבית, כי תרים יד להכותך, אתה תרם מטיך. בקיצור אמרים, אל תירא ממנה כלל וכלל. ואם אודות פרנסה, השם רב להושיע. לא ובכן מיהר ביצחק הנ"ל לקיים את דברי אביו, וחזרה לטולצ'ין וישר לביתו, ושם הכל כמו שאמר לה אביו ז"ל. אשתו החלה לצרוק והוא שותק, מפריע היא אותו מעזד העסק שעסק, והוא עושה את שלו, אני בעל הבית. מנסה היא להתיידה עליו, והוא הקדים נגדה עם הקרצ'רה, מנמות. ומפרנסת הפסט כמובן נסיח דעתו. למחרתו, בדרך הילוכו ברחוב העיר, נפגש עם רבי יוסי לנעל שזכה לשבות שבת אחד אצל רבנו ז"ל. ובכן, אדרבא, הוא התחיל לדבר עם רבי יצחק ושאל אותו בתמה, מדוע אינך בעל הפסט, אל תירא ואל תחת? שוב אל הפסט והכל כמקודם. כשהגיעה יר יום הכיפורים, מהימת יום הדין שהייתה באמת בדורות הקודמים על כל זרע ישראל מקטן ועד גדול, אשתו גם כן עשתה כזאת ופייסה את בעלה רבי יצחק ז"ל. והכל לא שלום כקדם. מיהי מי רבן יקיר זה להודיע כל זאת לאביו. אז אמר מרנד על דרך הלצה, שזה הצלחה לאנשי שלומנו שיום כיפור חל תמיד אחרי ראש השנה. סמכי, מרנד ז"ל סיפר שקודם שנתקרבתי לרבנו ז"ל כמעט הייתי רחוק מלימוד, בשביל שרצוני היה להיות מן המתמידים, וכיוון שבאתי לבית המדרש ונזדמן לי איזה מניעה ולא הייתי יכול תכף ללמוד, למדתי מעט, ועבר איזו מניעה. כשעבר זאת פעם, פעמיים ושלוש, כבר התייאשתי מיום זה, וההתמדה התחיל מיום שני. וכן נראה לי ביום שני באופנים אחרים, וכן ביום שלישי, עד שנפלתי לייאוש ונעשיתי בטלן גמור. אמנם כשנתקרבתי לרבנו ז"ל ואמר לי, הודות זה, מעט גם כן טוב. כשבאתי אחר כך לבית המדרש וראיתי שאיני יכול ללמוד הרבה כי מעט, ונזכרתי בדברי רבנו ז"ל, ובכן למדתי מעט. אחר כך אמרתי אלמד עוד מעט, ולמדתי עוד מעט. ומעט מעט יצאתי מידי הייאוש ונעשיתי מתמיד. וגם זאת הואילי, מה שהוסיף רבנו ז"ל, שבעת הלימוד אין לעמוד הרבה על דבר קשה עד לתרץ וליישב הדבר בשעה זו די כא. וחמת שהרבה פעמים אין יכולין בשעה זו. לבד שמבטלים מחמת זה זמן רב. עוד לפעמים נמאס כל הלימוד. ובכן אין לעמוד הרבה רק לסמן במקום זה צריך עיון. ותורה ענייה במקום זה ועשירה במקום אחר. ועם הבקיאות בלימוד הרבה התיישב לו הדבר מאליו. אחר הסתלקות רבנו סיפר רבברומל פטרבורגר לפני ידידו אהרון ליבצקי, עליו השלום. כשרבנו ז"ל בסוף ימיו בתוקף חולשתו באומן, היה דרכו בכל יום לנסוע חוץ לעיר ולשאוף אוויר צח. ואנשי שלומנו משם המציאו לו בכל יום לזה עגלה ותומה. פעם לא היו להם עגלה רתומה, והם המציאו לו סוס לרכב עליו. ואני, שהייתי סוחר ומלומד בכל ענייני העולם, ראיתי שרכב על הסוס בלי שום פחד, כמו רכב מובחר ומלומד. ואני הייתי מן המקדימין וזריזין לרוץ אחריו, בכדי להיות מן הראשונים אצלו. פתאום שאל רבנו, מי רץ אחריי כל כך במרץ? ואמרתי, אני. אז אמר לי בזה הלשון, אני כל כך חלש שכבר איבדתי את הכל, אין לי כבר כל. וכשמאבדים את הכל כבר לא עוזר אפילו זכות אבות. כשתהיה איש כשר תבין זאת. וזה מרומז ומבואר. אמר רב אברום, בהתורה תיקו אמונה, שבזה השנה שהיה שנת פטירתו, אמר אז התורה הנ"ל, שזה ידוע שכל תורה שאמר הייתה עיקר על עצמו והשגתו אז באותה השעה. ואודות רב אברום הנ"ל ועניינו מבואר בכוכבי אור חיבור אברהם. עוד... <coughs> שיחות וסיפורים מרב נחמן תוצ'ינר ז"ל. רב נחמן תוצ'ינר ז"ל אמר מה ששואלים ציפית לישועה. הוא פירש רש"י לישועה כללית, כלומר הגאולה. בזה נכלל ששואלים לכל אדם בפירוש, כשהיית בצרים היית מצפה לתשועת השם ולא היית מתייאש. בימי רב נחמן תוצ'ינר היה בבפליה אחד מאנשי שלומנו צדיק וישר, רב ישראל לייב אביר אשר בפליה. ובעת זקנתו היה חפצו להעתיק מושבו לאומן. ושם סמוך להקלויז לבנות לו מכיסו בית מיוחד. ואחר פטירתו יהיה ירושה שייך להקלויז, ותמיד יהיה עוסק בעבודת השם. ובכל פעם להיות על ציונו הקדוש, שדרכו היה לפעמים לבלות כל הלילה על ציונו הקדוש. ובכן ביום אחר התפילה ולא טעם כלום, הלך על ציונו הקדוש ושעה שם ארבע חמישה שעות. ומה טוב היה לפניו, כשיהיה מושבו באומן אצל הקלויז. אבל רב נחמן הנ"ל מעין בזה מטעמים ידועים לו. בעוד משום שקשה לשני צדיקים לדור במקום אחד. ורב ישראל ליב היה מחזיק בדעתו שאמר שכוונתו באמת לשם שמיים. וכן אמר כמה פעמים אחר השתתכותו על ציונו הקדוש שכן צריך לעשות. על פי המקובל אצל אנשי שלומנו מעשה שהיה בימי רבנו ז"ל, שכשאחד מסופק בעת הדבר שקודם התבודדות אודות זה, ישווה בדעתו העין ועליו, ואחר ההתבודדות איך שייפול ברעיון הראשון כן יעשה. אבל קשה הדבר מאוד לבוא לבחינה זו באמת, שהמידע ממאוד מאוד מטעה את האדם שפעל בדעתו האין ועליו שווה. ובאמת אחר ההתבודדות רעיונו הראשון אחר האופן שחפצו המדומה נוטה. פעם סיפר רב נחמן ז"ל שהזדמנו יחד על ציון רבנו ז"ל. אמר לו רב ישראל לב נקריב משפטנו לפני רבנו ז"ל, בשעה שאמר לזאת, חיל ורעדה חזקני שזה בחינת המוסר דין לשמיים. אבל מה לעשות ואין לסרב בזה? אמרתי לו, אם כן, נציע כל אחד לפני רבנו זה לטענותינו, וכן עשינו. כשירדנו משם, והוא הרב ישראל לבא נל באחת, שרעיונו הראשון גם אז היה שכן יעשה כמו שבלבו חפץ, וכן עשה. והעתיק מושבו לאומה אצל הקלויז, ולא הוציא שנתו רחמנה לצלן. פעם אחת שאל רב נחמן את מוארנד ז"ל מדוע היינו מוסר את מגילת סתרים רבנו זל לבנו רבי יצחק ולבפרים בן רבנפטלי. עניו אמר אני כועס עליהם כי הם אנשי שוק. לולא היו אנשי שוק היה הקדוש ברוך הוא מצליח גם אותם. רבי יצחק יז"ל קודם שנכנס לפרנסת הפסט בתודשין והיה עני גדול וקרוע ובלוי והיה חפץ לפרוש מנזקי העולם לתורה ועבודה. ובלבד שאביו מוארנד ישגיח עליו ועל בני ביתו אבל מוארנט מעין בזה. בכלל דבר עבודות זה נשמע שאמר שהביטחון שיש לו צריך בשבילו לבד, וקשה לו למצוא ביטחון גם בשביל בנו. חפץ היה שבנו רבי יצחק יעמוד בניסיון, אבל אחר כך כשלא עמד בניסיון נכנס לאפסט, מחשש שלא יפול יותר חס ושלום על ידי דאגיו וגעגועיו, אדרבה, חיזק אותו בכל פעם במכתבים. אמר בנחמן זן מתולשין לאחד שהיה משבח מאוד דווקא את הפרנסה עם איזה משרה ביער. לפי יקרת ההתבודדות על פי דרך אבנו ז"ל. על ידי התבודדות כראוי, על ידי מחשבות תיאורים, נחמנא יצלן. ללכת תמיד לבד בתוך היער, או שיכול על ידי זה לעשות יהודי כשר, או להפך, אפשר לעשות פוכח גדול. אחד התאונן לפני רב נחמן הנ"ל שאפשר לו להתפרנס על ידי משרת אצל אחד מאנשי שלומנו אם היה חפץ בו. ומחמת שהוא ממיין ומוכרח הוא להיות נושא משרה זו אצל אחד מקהלי עולם. ונמצא אינו עולה יפה ברוכניות בעבודת השם. אמר לו על זה, מדוע אינך זוכר ואת העובים ציוויתי לכלכליך? נמצא שפרנסת אליהו הייתה דייקה על ידי העובים. אחד מידידי נעוריו של מוהרנת ז"ל, מחמת שנשא אישה במאליב, נשא גם תושב מאליב, ושם עסק במסחר, והתחיל להנהיג מסחרו בגדולות בעזר הלוואות כמנהג הסוחרים. אבל לא הצליח בדבר העסק והתחיל לרד מטה-מטה, עד שעם הזמן נשאר בעירום וחוסר כל ואין לו לסלק חובות. ובכן מירעב הפחד מהבעלי חובות נעשה בורח. אולי רווח והצלה יעמוד לו מקום אחר שימצא לו מקור פרנסה וגם מעט-מעט לסלק החובות. כשברח היה דרכו דרך ברסלב, מי שבא לברסלב זכר ששם יש לו ידיד נפש ומוארנד ובכן פנה אליו, ומחמת שהוא אורח, ביקש אותו מוענד ז"ל לאכול אצלו. הוא שאלו אודות שלמה ומצבו, והוא סיפר לו את כל אשר קרהו. ובכן, מצא לו עצה להיות בורח כמנהג הלווים ואין להם לשלם. ודעתו לנסוע לאיזה מקום שיש לו איזה קרוב, איש עמיד, והוא יעמוד לו לעזרה בצרה, לתת לו משרה. <coughs> כשגמר כל הסיפור, אמר לו מוענד בוודאי הייתה בצרה גדולה, אבל עצתך אין העצה. תבוא לקרוביך, והכרת פניך תענה לו על, שפת, על שפל מצבך. תכף יראה לך אותו תהי רצון מביעתך אליו, וגם את ידו הריקה יקמץ לתת לך לתוך ידך. ואם אמירת שלום עליכם בשפה רפה יושיט לך את ראשי אצבעותיו, ואולי ייתן לך לשרוד אצלו סודה אחת או שתיים. ועל לינת לילה אני מסופק אם ייתן לך אצלו. ואולי גם שם בבית המדרש לא ייתנו לך מקום ללון. שבמקום שאין מכירין אותך, יש הצדק לחשודך לגנב, ואין זה עצה כלל וכלל. ואמר לו מרנד ז"ל, הצעתי לברוח רק אל השם, שתשוב למעל ולא לביתך, אך ישר לבית המדרש. ועיקר בית מנוס אליך יהיה תורה ותפילה, ושם הכל מכירים אותך שאין את הגנב, חס ושלום. ואדרבה, לסוכן נכבד שנמעט במסחרו ובאונס, נעשה בעל חוב, ויורד ומחוסר פרנסה. בהשמש מבית המדרש, אדרבה, יקבלוך בכבוד, וימציא לך סעודות. ועוד ייתן לך כר תחת מרשותיך, וכשיוודע הדבר לאשתך וקרוביה, ויהיו באים אליך בצעקות וקולות בטענות הנשמעות, לא תענה להם דבר. ואחת תהיה לך השתיקה. ואם זה, בטוח אני שהשם יהיה בעזריך בקרב הימים. דברים אלו שיצאו מלב צדיק, כואב, נאמן, נכנסו ללב את עדו, וכן עשה. ומברסלב שב למעליב, וישר לבית המדרש, על התורה והעבודה. והכל היה כמו שאמר לו מוענד ז"ל, השמש קיבלו בסרב פנים יפות, וקרבו בכל מיני התקרבות. לאחר איזה ימים באו לבקרו אשתו, וקרוביה בצעקותיהם וטענותיהם. והוא באחת, השתיקה יפה. עברו עוד איזה ימים, וכל העיר עם עניין זה כמרקחה. עד שכמה ממכיריו ואוהביו נתעוררו להרחם עליו, על בני ביתו, ולעשות לו מעמד פרנסה. וקיבצו סכום כסף, ויסדו לאשתו מעמד בשוק עם מעט סחורה. והשם היה בעזרו שאשתו התחילה מעט מעט להצליח, והוא גם כן יצא לפעמים מבית המדרש לעזור לה, עד שהעסק הלך וגדול, עד שהיא נעשית אשת חיל ממציאה כל הפרנסה ברווח וגם סילוק החובות. והוא לפעמים יצא לעזור לה מעט ולבקר ספר החשבונות. וכתב, ובכן כתב למוהרנדזל את כל זאת, ואשר לו שזכה שעל ידו נתגלגל לזכות גדול כזה. ובתולצ'ין היה אחד עקיבא מלמד, והיה בקיא בשס ופוסקים ראוי להוראה. גם בקיא בספרי אמת וספרי צדיקים. אבל גם בקיא בספרי פילוסופיה, חקירה ואפיקורסות, עד שחיבר את הספר ליצנות מצדיקי הדור. אבל היה כאחד היראים בזקן ופעות ארוכות, ואצל אנשי עירו היה נחשב לירא מלומד. פעם אחת היה בברסל ונכנס למעונת ז"ל כדי לעשות ליצנות מכל מה שירא וישמע אצלו. ובכן, ביקש קודם כל ממעונת ז"ל לו דבר תורה. ואז אמר לו בשם רבנו זל המאמר הקטן בליקוטי מוהר"ן, אודות מה שהצדיק דורש את הבא אליו למצוא עבידתו עם מורמי, כמו שכתוב עד דראש אחיך אותו. כששמע עקיבא זאת וידע עד היכן דברי מוהרנת זל מגיעים, כשיצא ממוהרנת לא זה לבד שלא עשה שוב ליצנות, אדרבה סיפר כמה פעמים לאנשים מאורע זו ושיבח את מוהרנת וזהו עקיבא מלמד שלמד אצלו מפורסם מאנשי שלומנו רבי צבי פסח ז"ל מטודשין, מחותנו של רבי נחמן טודשינר ז"ל, שעל ידו דייקה נתקרב רבי צבי הנ"ל אנשי שלומנו, שפעם עוד בהיותו תלמידו אמר לרבי עקיבא הנ"ל, אם מה שאתם אינכם מאמינים בה שם טוב ז"ל, בזה אין אני אתכם בדעה אחת, ואני מאמין בה בעל שם טוב ז"ל, בזאת אמנם אני מסתפק, לאיזו כת מהחסידים נתקרב? ובכן שואל השיב לו, אם להתקרב לכת החסידים, המובחר הוא כת הברסלבר. מאז נתקרב רב צבי הנה לאנשי שלומנו, וזכה להיות מחותנו של רב נחמן טוטשינר, תלמיד ומשמש מאורנד ז"ל, וזכה שעל ידו נתפסו איזה מספרי הבנו ז"ל, ומאורנד ז"ל בארץ ובחוץ לארץ. בן עוריו היה בארץ וחזר לחוץ לארץ, ולזקוניו חזר שוב לארץ, וחי בערך שנה. ובשנת תר"ע נפטר פה ירושלים, תיבנה ותיכונן מראה בימינו אמן. עקיבא הנ"ל מחסרון פרנסה נתקרב לרב דוידל טלנר, וביקש ממנו שייתן לו איזה מקום רבנות, ונתן לו העיר דב, סמוך לאומן. פעם אמר מוערנד ז"ל לאחד, כשתשב עמלה ואתה תגיד לי שאתה יהודי כשר, אאמין לך. אבל לא לשבת עם אישה ואתה תגיד לי שאתה יהודי כשר, אני לא אאמין לך. וכן נחדו רב מיכלי ז"ל מטולצ'ין, אמר לאחד שהיה שרוי בלא אישה, אתה הרי לא טוב, התורה מעידה לא טוב היות האדם לבדו. פעם אמר מוארנד ז"ל לאחד, אני מאמין שאשרי איש ישמע למצוותיך. אם זה אתה, אשריך. אצל דודו של רב נחמן טולצ'ינר, רב יהודל אחי אביו באייסין, אחרי שיחה ארוכה של מוארנד ז"ל שלומנו אודות התכלית, אמר, המסקנה, העולם הזה הוא לא ואי אפשר לקבלו, תורה ועבודה זה כן, ואפשר כן לקבלו. וזאת שאמר רבי נחמן הנ"ל בהיותו נער, ונתפעל מזאת המסקנה, עד שאצלו נעשה המסקנה להיות תמיד דבוק ומקורב למוענד ז"ל. וזה יש עוד לכתוב מהשתלשלות התקרבות רבי נחמן הנ"ל, וזה סדר השתלשלות התקרבות רבי נחמן תולשינה ז"ל. רבי יצחק היה מאנשי רבינו ז"ל עמדן ומופלג, ובכן פעם אמר לו רבינו ז"ל, אתה למדן. וכן אומר, לו, וכן אומר לך פלפול למדני. ולא אמר הפירוש של ביקודי מוהר"ן על פסוק ויענו כל העם וכו', וישב משה דברי העם וכו'. בנו הרב אברהם, שעל שמו נקרא רב אברהם זצל, היה גם כן מקורב לאנשי שלומנו, אבל לא כל כך. ואשתו הראשונה כשנפטרה השאירה לו שני יתומים קטנים, ילדה וילד. הוא רב נחמן תודשינר, ונשא לו אישה שנייה. אחר זה בקרוב נפטר גם הוא, ואז היה רב נחמן ז"ל שמונה שנים, ונשארו היתומים הקטנים על האם החורגה, שהם היו כמובן למסוי כבד עליה, והיא אינה מחויבת להחזיקם, ובכן, כאשר היו לרב אברהם הנ"ל עוד ארבע אחים, ובכן מצאה לה עצה להובילם לאחד מהאחים, ודוד היתומים. אבל לאיזה מהם שתובילם יטעון שתובילם להשני, וכן השני והשלישי. ובכן כאשר ידע שבאייסן יש אחד מהאחים, רבי יוסל, עליו השלום, והוא העשיר שבאחים, סוחר ונכבד, ובכן הובילה אותם לאייסן וכיוונה השעה שתבוא לשם בלילה. ותכף בבואה לאייסן הלכה עם היתומים לבית רבי יוסל הנ"ל, והושיבם על מקום שיושבים הקבצנים. ותצווה אליהם בבוקר מי שיגש אליכם ולשאול אתכם מאין אתם, בני מי אתם, תאמרו האמת כמו שהוא. ו... ותכף נסע לדרכה. וכן היה בבוקר כשיצא רבי יוסן הנעל מפתח ביתו וראה שני הילדים יושבים על הפרסבה ושאל אותם כנ"ל, "והמה השיבו לו כהלכה? והמה בני אחי ברבברום ז"ל? והבין דבר מתוך דבר באין ברירה מה לו לעשות?" ובכן הודיע זאת גם לשאר אחיו ואחד מהם לקח לו את הילדה ואצלו השאיר את הילד הנעל. ומחמת שרבי יוסן הנעל משום שהיה טרוד בעסקיו גם היה בריחוק מקום מאומן לא היה מהנושאים התמידים על ראש השנה לאומן, וממילא יותר היה נמשך אחר המתנגדים, עד שפעלו אצלו להסיר הכריכה מעל ספר התפילות של מאורנד ז"ל. ובכל זאת, מחמת שאורנד ז"ל, בכל עת היותו באייסן, הייתה אכסניה של יוצא רבי הנעל, היה מוכרח על יתום הנעל לשמש את מאורנד על פי פקודת דודו, שהיה מקבלת את מאורנד בכבוד גדול בביתו. ובכל עת היותו אצלו, היה מכבדו והדליק כמה נרות בלילה לכבודו. עד שפעם אחת אמר מוהרנד ז"ל שבבית רבי יוסל יש לו הרחבת הדעת. וכשנסע מוהרנד לארץ ישראל היה גם כן עם דרכו באייסן על פורים, ואצלו אכל סעודת פורים במסיבת נשי שלומנו. ואז שמע רב נחמן ענה למסקנה נזכר לעיל, ואחרי השיחה שלח אותו לשוק לקנות את הדבר. וכל הזמן הליכתו לשוק סיפר שעשה קשר במחשבתו להיות דבוק תמיד במוהרנד ואכן אחר כך סיבב השם יתברך שדודו נתן לו אישה בברסלב, וכמובן היה תמיד אצל מוהרנדזל. אבל בזמן קצר אשתו הראשונה זו נעדרה ולא ארך הזמן, ולקח לו אשתו השנייה בתולשין, גם כן סמוך לברסלב, ורגלי היה הולך תמיד לברסלב למוהרנדזל. רב נחמן ברבויזר סיפר שמוהרנדזל עת זקנתו הקפיד דייקה שלא יהיה לן יחידי על בית העלייה. הוא בחר בו כשהיה עוד נעל על אימו. ובכמה פעמים התפאר בביתו שעכשיו יזכה לשמוע את תיקון חצות של מוענת ז"ל ולראות עבודתו שלאחר חצות. ועשה במכוון בשוכבו על מיטתו עצר את עצמו בכל כוחו שלא לישן עד שעת חצות שמוענת קם. וניגש אליו וכיסה אותו באיזה בגד, ושאל אותו מדוע אין חי ישן? ותכף נפל עליו שינה וישן עד הבוקר. וכן היה כמה לילות. פעם הרגיש מוארנת ז"ל גודל מעלת התפילה ממאמר חז"ל שהמלאך הממונה על התפילות צריך להשביע כל תפילה שתגיע מעצמה למקומה למעלה, שגם הוא אינו יודע את מקום כל תפילה וכו'. פעם התאונן אחד לפני מוארנת ז"ל שאין לו ליתן מעות להקלה. וניחם אותו מוארנת ז"ל בזה שיעקב אבינו עליו השלום, לא היה לו ליתן מתנות לקלתו. אמר לו, מה עניין יעקב אבינו אצלי, שאז היה רזין עילאין? אמר לו, גם עכשיו יש רזין עילאין. נראה לעניות דעתי על פי דבריה באברהם ז"ל בעת הסיפור. מה שהייתה בליקוטי מוהר"ן שבכל מעשיות תנועות הצדיק אין לו פשוט ויש בו רזין עילאין. ובפרט אצל הקדוש ברוך הוא במעשיו ובהנהגותיו בפרטיות על כל פרט בכל רגע. וההפרש רק בזה שכל צדיק לפי השגתו יודע מה מהרזין ואנו הפשוטים אין עמידים כלל. מוהרנ"ת ז"ל אמר בני הנעורים צריכים הרבה לעמול כדי שיהיה בעת הזקנה היהודי כשר פשוט. אודות מה שמתחכם הבעל דבר ומחמת חסרון ידיעה מקודם בתחבולותיו נופלים ברשתו. אמר פעם מוהרנת ז"ל, מה שכמעט כל העולם אינם יודעים, כיוון שאני כבר יודע זאת, הבעל דבר מסובב עמי אחרת לגמרי. גם כשהלבנה לא נראתה זקה כל כך, ואף מבעד ענן קלוש, קידש מוהרנת, כמובן בחיי מוהרן. ואמר, אני פועל בעצמי שאפילו אחר כך, אם היא תהיה יותר ברורה, שלא יהיה אכפת לי. ופעם היה מעשה שקידש בענן קלוש, ואחר כך אמר לו אחד, תראו שנזדקך. אמר לו, כבר קידשתי מקודם. וכן הוא בשולחן ערוך שזריזין מקדימין קודם לרוב עם אדרת מלך, ומובא בחיי אדם. רבי יצחק ז"ל ישב בפני אביו מוהרנת ז"ל בשבת קודש אצל השולחן, ונשען בידו על השולחן. אמר לו מוארנד ז"ל, בשבת יושבין ישר. מוארנד ז"ל אמר, אברהם אבינו עליו השלום כשישב עם אנשים שקרבם תחת כנפי השכינה, היה אומר להם, תדעו שכל הארץ הזאת הנחיל השם יתברך לזהו. כן, אני אומר לכם, תדעו, כשיבוא משיח צדקנו יהיה נעשה ישיבות מספרי רבנו ז"ל. עוד אמר, אני רואה אחרת לגמרי, אני מסתכל אחרת לגמרי, אני משוחח אחרת לגמרי. בעת המחלוקת שלקחו מסעודה שלישית שלי, של שבת קודש את בני הנעורים לבית האסורים ולא נתבהל אז מאורנת כלל רק סיפר ההתקרבות של רבויזר ז"ל מאומן בשנת ת"ר אמרו כמה מפורסמים שיבוא אז משיח ומאורנת אמר שיבוא קודם או אחר כך ולא בשנת ת"ר כי משיח תדכן יבוא בשיח הדעת רבי יצחק דב ז"ל אמר לעת זקנתו שבכל מקום שפותח ספר רואה חידושים נוראים. אחד מאומן בא למוהרנת ואמר לו ששוהה בתפילתו זמן הרבה, וחמד שהוא מוכרח לחזור לתיבה כמה פעמים שאינו יכול לכוון מהר. אמר לו מוהרנת, וכי עבודה אחת יש לך לעשות, הלוא כמה עבודות יש. אם אינך מרגיש תיבה זו, תרגיש תיבה אחרת. אם אינך תוכל להתפלל, תוכל לומר תהילים או תפילות או עבודה אחרת. רבי ינקל מצ'רין היה מקרב את גיסו, וגיסו היה מתמיד בלימוד. ורבי יקיל לא היה לו חשק ללמוד כל כך. וכשהיה מספר מרבנו ז"ל, הלך גיסו מן הלימוד לשמוע סיפוריו. פעם אחת היה מרמה אותו, שהתחיל לספר מרבנו ז"ל, ובא גיסו, והסיוע לדבר אחר, והבין גיסו שמרמה אותו. ואמר לגיסו יקיל, זאת ידעת כי רבנו ז"ל רואה. ופעם אחת אמר רבנו אנשי הם כולם יהודים כשרים, ויקל לא רוצה להיות יהודי כשר, שינשכו הכלבים. אחר כך פעם אחת נשכו כלבים. פעם אחת כששלח רבנו ז"ל את זלמן דר קליינר לאחוזה מלובלין, אודות עניין משיח, ושלחו רב נתן ורב נפתלי כביתך לאחוזה על ידו. ונתפעל אחוי זה מהכביתך של רב נפתלי יותר מרב נתן. וכשסיפרו זאת לרבנו ז"ל, אמר, הוא חוזה באשר הוא שם, כי רב נפתלי היה מתפלל אז, ורב נתן ישן, ויש אומרים שהיה אז בבית הכיסא. פעם אחת נסע רבנו ז"ל בדרך עם רב יצחק לב ועוד אנשים כדרך. בדרך עשה רבנו ז"ל רעדה, ושאל את אנשי שלומנו, ראיתם מה שעבר? ואמרו לו, ושאל לרב יצחק ואמר הן, אני ראיתי את המראה. ופעם אחת כינה אותו רב נתן ואמר לו, רב יצחק לב, אמרות שאתה רואה בתורה, חשוב אתה ממה שאני רואה. ואמר שראיית מת הוא גדול שישה פעמים מנבואה, כי הלא רואים הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. מוהנת אמר, אשרי עיניים שראו את העיניים של רבנו, ואשרי עיניים שרואים את העיניים האלו. ורב סיים, וכן מדור לדור. כשחזרו מקבורת מוהנת ז"ל, נזדקחו השמיים, וכל העם קידשו הלבנה פני יהושע תלמידו של משה רבנו עליו השלום. עיין התורה קרא את יהושע בפלגותי מוהר"ן. כשחזרו מקבורת מוהרנד ז"ל, היה מלא דאגה מי יהיה אחריו המנהיג, וביניהם היה אחד מאנשי שלומנו, רב נחמן פסחליס. והוא היה באמת חסיד וירא שמיים, אבל טעות נזרקה בו שהוא מורשה למנהיג לאנשי שלומנו, לממלא מקום מוהרנד ז"ל. ובכן היה מדבר עליהם אז דברי ניחומים לבל ידאגו והשם לא יעזבם, ואינם יודעים אז כוונתו. ואחר כשסיפר בנחמן דוד שוינר ז"ל, ז"ל, קודם הסתלקותו, אמר, העיקר התקשרות לצדיק, לכו אל יוסף, את כל אשר יאמר לכם תעשו. אמר על זרבנחמן הנ"ל, שכוונת מוארנד ז"ל הוא לא עליו. ובכן התחיל להתגדל כדרך המפורסמים, ובנה לו בברסלב בית המדרש מיוחד בשבילו, ובשביל איזה אנשים שנמשכו בטעות אחריו. וכן, בשנה זו נסע לארץ הקדושה, וחזר לביתו על ראש השנה. וכמובן שבארץ ישראל השיג איזו מדרגה גבוהה וזכה למוחין דגדלות. והוא היה יודע לתקוע בשופר. ובכן פעל אצל אנשי שלומנו שהוא יהיה הבעל תוקע שנה זו באומן. בראש השנה עלה על הבימה לתקוע, ואנשי שלומנו כבר היו במקווה וגמרו כל מה שאומרים קודם התקיעות. והוא זה עתה התחיל לומר הזוהר שקודם התקיעות. ובאמת מעומק הלב ובקול ובכי בדמעות שליש ומילה במילה. אבל מאחר שכל הציבור היו כבר מוכנים לשמוע תקיעות, ועוד להם לבלות זמן רב עם תפילת המוסף כמנהג את שש שלומנו באומן ביום הדין, ובפרט בדור הקודם, וכן היה מטיל בזה על הציבור טרחה ובכל זאת מהמת יום הדין לא נמצא אז מי שירהיב עוז בנפשו להפריע לו שיברך ויתקע. נפ... אפילו רב נפתלי ז"ל, שחי עוד אז, והוא היה אז הגדול והזקן מאנשי שלומנו, תלמיד רבנו ז"ל. והוא היה בטבעו קפדן. בכל זאת, מאימת הדין שתק לדבר זה ולא אמר כלום. כולם סבלו והמתינו עד שגמר את אמירת הזוהר וברך את הברכה, נתן על פיו את השופר ומתחיל לתקוע ואין כל תקיעות. ועשה כל הפעולות לזה ואי אפשר לו לתקוע. עד שהציבו ראו, ועל פי שולחן ערוך כבר כמעט גדול ההפסק מהברכות לתקיעות. ושם היה אחד מאנשי שלומנו, רב מאיר בלכר מברסלב. וידוע לאנשי שלומנו לתוקע אומן, על כן ציוו עליו שילך לתקוע. והוא היה למדן וידע שאין מסרבים לציבור ועלה על הבימה. וברגע שנתן השופר לפיו התחיל לתקוע ותקע כל התקיעות עד גמירה. וכל אנשי שלומנו היו שבעי רצון. ומאז היה כל ימי חייו לבעל תוקע באומן אצל אנשי שלומנו. ובכל זאת לא נפל רב נחמן הנ"ל מדעתו ועד רבה הגדיל עוד יותר בעיניו. והראייה שהשטן כל כך מתגרה עליו. בקיצור אמרים שהנהלותיו בדרך המפורסמים היה למורת רוח כמעט לכל אנשי שלומנו, ובפרט לאנשי אמונה בדעת. ובכן נמצאו אחדים שידעו שאם רב נחמן תודשין הזה יתחיל לרדפו, יהיו דבריו נשמעים לבטלו. ובכן פנו אליו ושאלו אותו מדוע הוא אדרבה שותק לזה. על זה אמר להם, אתם יודעים שאלוקים מבקש את הנרדף. ואפילו צדיק רודף את הרשע. תחשבו לעצמכם, אני אהיה הרודף והוא יהיה הנרדף? איני רוצה לתת לו זכות זו שהוא יהיה הנרדף ואני הרודף. סוף דבר שעם הזמן מאליו נעשה בטל ומבוטל. ולבד הטעות הזה היה באמת חסיד וירא שמיים. וכבר אמר רבנו ז"ל, היצע הרע של הכשרים בוודאי הוא דיבוק, והאמת קיים לעד. חזק חזק ונתחזק. Thank <laughs> you.